Лорд Гекслі нервово пересунувся в кріслі, наче його щось підштрикнуло. Доцент іронічно всміхнувся. Цілком ясно, казав Далі Месебі, що ми маємо тут одну з двох можливостей. Або винахідець знайшов уже спосіб надавати препарату ві якого хоч смаку, я вважаю це за неможливе, або випадкова домішка, випадкові подробиці процесу фабрикації змінили смак препарату. З огляду на те, що з посеред сотні препаратів в однаковій упаковці я знайшов тільки один, що відрізнявся трохи на смак від інших, то я вважаю, я сказав би, я переконаний у тому, що це явище випадкове. Ми мусимо подякувати професорові Месобі, забрав слово старий голова зборів, зацвілий як гриб професор Льюїс. Я вважаю, що справа з'ясована з практичного боку. Подробиці хімічних процесів не цікаві для представника уряду. Льюіс зробив жест обіг Лорда Гекслі. Я вважаю, що ми маємо прохати його світлість висловитись по суті з приводу доповіді поважного професора Месебі. Ще один жест обіг Лорда Гекслі. «Моя промова буде коротка», – сказав той. «Препарат треба негайно і якнайсуворіше заборонити». Комісія постановляє заборонити його як ошкідливий для здоров'я. Продавців оштрафовується за продаж отруйних препаратів. Хеміка, що пропустив препарат у патентовій палаті, віддається під суд. Комісія має подбати, що препарату жоден спосіб не міг поступити на продаж. Справою уряду буде потурбуватися знайти винахідця і фабриканта та припинити їхню діяльність. «Я скінчив». При словах лорда Гексклі один із професорів нервово змахнув рукою. Але, озирнувшись на колег і не знайшовши підтримки, він осікся і не сказав ні слова. З хвилину всі мовчали. Нарешті Льюіс сказав, «Хто хоче забрати слово?» Всі мовчали. Потім доцент сказав, «Я вважаю, що безпечність англійської світової промисловості Безперечно вимагає тих заходів, що запропонував його світлість лорда Гекслі. В наш неспокійний час ми ризикували б викликати заворушення, дозволивши такий препарат. Його фабрикацію треба негайно ліквідувати. Хто забирає слово, повторив Льюіс. А в такому разі я гадаю, що висловлю думку всіх нас, коли скажу, що ми не можемо нічого заперечити проти пропозиції його світлості. Хто за пропозицію, прошу підвести руку. Так, ухвалено одноголосно оголошую збори закритими. Гаррі і дівчина проходили повз аптекарський магазин. Знаєш що? сказав Гаррі. Ось на тобі два пенси. Зайди до магазину і спитай коробку Альбо, та заодно спитай, чи багато його купують. Іди, а я підожду на вулиці. Кет узяла гроші і увійшла в двері, а Гаррі став насвистуючи походжати по тротуару. Він пройшов раз, пройшов два, спинився коло дверей. Кет стояла біля конторки і щось говорила. Раптом двері розчинились, і повз Гаррі пробіг хлопчик із магазину. Гаррі ліниво подивився йому вслід. Хлопчик побіг до полісмена, що стояв на розі, і щось йому сказав. Полісмен вислухав, що й спитав, і ставити до магазину. Спіймали мою дівчину, подумав Гаррі. Видно, вона таки справді безробітна, і він подивився крізь скляні двері в магазин. У цей Кет зробили йому знак рукою. Спочатку Гаррі подумав, що вона прохає допомогти їй. Це безнадійна справа, показав Гаррі рукою, але Кет ще раз махнула рукою. На цей раз Гаррі зрозумів. Вона казала йому тікати якнайшвидше. Полісмени з хлопчиком були вже в десятьох ступенях у дверей. Засвистав Гаррі і лінивою ходою подався геть. Коли він побачив, що полісмен увійшов до магазину, він прискорив ходу, перейшов через вулицю, завернув у завулок і подався геть. Коли Гаррі прийшов додому, коло його перестріла якась темна постать. Гаррі удав, ніби йому немає ніякого діла до своєї квартири, і посвистуючи пішов далі. Йому це починало не подобатись. Йому ще менше сподобалось, як темна постать пішла за ним слідком.